Jistoty a nejistoty Napsal Luboš Zimňok Včera tedy v sobotu 29.10. hrála v Monte Carlo čtvrtá kola čtvrtfinálových zápasů turnaje kandidátek. Jedna hráčka už má semifinále jisté, další dvě žijí až do dneška v nejistotě, protože je čeká tiebreak. Rejkavíku na mistrovství světa v čes 960 už jsou po včerejšku finalisté jasní. Sestry Anna a Maria Muzičukovi prohrávali se svými soupeřkami s chodným poměrem 1:2. V sobotním čtvrtém kole však měli obě bílé figury a poslední šanci dostat se ještě do hry. V případě jejich vítězství by vyrovnali stav zápasu a vynutili si tiebreak. Obě ukrajinské sestry zahájily královským pěšcem a obě jejich soupeřky si vybrali ruskou hru. Nikoliv snad proto, že by jim chtěli připomenout ruskou agresi proti Ukrajině, ale proto, že má ruská hra pověst remízového zahájení. A remíza by jak Humpy Conneru, tak i ting posunula do semifinále. Ale není ruská jako ruská. Maria Muzičuk šla proti ting po tisíckrát prošlapaných stezkách a štěstí jí to nepřineslo. Lej bez problémů uhrála remízu, která znamenala její vítězství v zápase poměrem 2,5, 1,5 a postup do semifinále. A na muzičuk se vydala proti humpy Koneru jinou cestou. Po jedna E4, E5, dva jezdec F3, jezdec F6 hrála 3, D4. Občas se tento tah na západ od našich hranic nazývá Antipetrov, Petrov rovná se ruská hra. Velmi zajímavý tah, který v poslední době získává na popularitě. Černý moc na výběr nemá. Buď může zahrát 3D6 s přechodem do Filidorovy obrany, vzít na D4 a riskovat přechod do Urusovova Gambitu po 4 c 4 nebo zahraje 3 jezdec bere E4. Méně proskoumaný je tak 3D5, po kterém má bílý zřejmě lepší hru, zahrajeli 4E bere D5. Jen podotknu, že bílý po 3E bere D4 nemusí hrát u rusovův gambit, který sice může být černému nebezpečný, ale může hrát i normálně 1E4 E5, 2 jezdec F3 jezdec F6, 3D4 E bere D4, 4E5 jezdec E4, 5 dáma bere D4. Kromě toho může bílý zkusit i 5 dáma E2, zajímavý tah, po kterém se může bílý dostat k nebezpečné iniciativě. Marty a na muzičku kumpi Koneru si Černá vybrala jednoduché 3 jezdec Bere E4 a Bílá zahrála netradiční 4-dáma Bere E5. Po tomto tahu má Černá k dispozici hodně ostré 4-střelec C5 nebo klidné D5. Kodáže že Koneru nezvolila tak 4-střelec C5, protože po něm se na šachovnici mohou dít zajímavé věci. Možná bychom viděli nějakou novinku ze strany Bílé. Mimochodem, tak 4 střelec C5 hrál třeba Ivančuk proti Bruzonovi v roce 2007. Humpy koneru zvolila klidné, ale málo ambiciozní D5. Zřejmě věřila, že udrží remízu, ale Ana Muzičuk hrála velmi dobře, správně obětovala kvalitu, 35 věž Bere D4 a i přes některé drobné nepřesnosti měla po celou partii převahu. Ale přece jen mohla Humpy Koneru dosáhnout svého. V časové tísni se 43 sekundami na hodinách si Anna rychle blicla 40 král H3. Kdyby se černá, která v té době měla na hodinách necelé dvě minuty, na chvíli zamyslela, nezahrála by automaticky 40 dáma bere F6 a možná by našla jediné 40 věž bere F2, po čemž není vidět, jak by bílá mohla se slabým králem na H3 hrát na výhru. A na muzičuk tak srovnala stav zápasu z humpy Koneru na 2-2 a vynutila si tiebreak němž se dnes rozhodne, kdo se postaví v semifinále proti čínské velmistrini Qing Lei. Tiebreak můžete sledovat na Čes 24. nebo na Li Čes už je jisté, že po vyřazení doposud úřadujícího mistra světa v Čes 960 ve Slihohso se nestane mistrem světa v této disciplíně ani Magnus Carlsen doposud úřadující mistr světa v klasickém šachu. Ve včerejším semifinálovém zápase proti Janu Nepomněščemu hrál Carlsen špatně. Měl tak špatný den, že by prohrál asi i zápas v normálním šachu. Magnus sice vyhrál v první partii, ale v dalším třech se mu podařilo udělat více chyb než Janovi. Navíc šlo o hrubé chyby, které by mu neprošly asi ani v blicce. Vys například závěr čtvrté partie. Ani mistr světa v rapid šachu Noderbek Abdusatorov už se nemůže leto stát mistrem světa v čes 960. V semifinále prohrál s Hikaru Nakamurou 0-3, ale průběh byl trochu jiný než v semifinálovém zápase předchozí dvojice. V první partii byl Abdusatorov jasně vyhraný, ale pak se nějak zamotal. Ve druhé partii Nakamura jasně přehrál a ve třetí opět rozhodla hrubka Abdusatorova. V dnešním finále, které můžete od 17.00 sledovat buď na Čes24.com nebo na LiČes.org, se utkají Hikaru Nakamura a Jan nepoměšti.